Вона. Отже, були обоє обоєрябоє, незважаючи на переконання, що я людина тонкої душі й вишуканих почуттів і що здатний ще зачаруватися блакитною постатю на сніговому тлі. Це, зрештою, і зіпсувало цілком мені настрій, я ж крябов щоки у ванні не без роздратування. Двері до ванни були відчинені, і через дзеркало я міг бачити, як у коридорці вдягаю чудову шубку моя дочка. Натягаю на голову дивоглядного берета, подібного до того, який носили, здається, її прабабусі, і зрештою перетворюються в черівну істоту, які на вулицях збуджують подібних до мене бевзів. Гримнули двері, і те диво з нашої тісної клітки зникло. І я подумав, що ми з дружиною народили в цих стулених стінках не тільки її, а ще й якогось звіра. Швидкого і безплотного, котрий так само, як ця дівчина, тут довгими роками виростав. І то для того, щоб поступово з'їдати нас нашу духовну наповненість, небуденність, пориви, мрії. Все те, що давало змогу здобувати силу, щоб бігти по сірих площинах днів, перескакуючи через чорні прірви ночей і поступово розмиваючись у тих днях та ночах, від чого на тілах і душах наших починав виникати спершу тонкий і непомітний а тоді й виразніший невидимий накип, а точніше панцир, котрий все-таки потрібний нам, щоб убгати всяку таку форму нашу ж таки порожнечу. А відтак у тій порожнечій починає народжуватися малий і білий хробачок, якого також спершу не помічаємо, але який є породженням того накипу. Неспокійніші із нас починають тривожно кидати туди-сюди оком, щоб знайти в тому панцирі чи накипі вилазку із себе. В снах тоді до нас і приходить видиво самотньої, засипаної снігом хати, в якій нібито чекає щось гарне, захоплююче, яке має образа жінки в блакитному сніговому тлі. Коли я вдруге одягся, на порозі кімнати постала моя жінка. Обличчя вже покрите макіяжем, отже, пристосоване до пробуття в зовнішньому світі, але тіло ще одягнене в нечупарного халата. Одну із видимостей отого накипу чи панцера, який складав світ локальний, зачинений, домашній. «Будь обережний на вулиці», Сказав сталевий голос. А то сьогодні якийсь розсіяний? У тебе все гаразд? Звісно, сказав я, намагаючись бадьоро всміхатися. Просто вночі снилася Мариська. Це тому, сказав сталевий голос, що спиш на лівому боці. Намагайся себе контролювати і спати на правому. Не спізнюєшся? Кинув очима на годинника який спізнювався. Якщо трамвай затримається... Ах, вони ж ці кляті трамваї ходили тепер вельми нерегулярно. «Біжу!» – сказав і кинувся до дверей. «А поцілувати мене?» – прозвучав сталевий голос. Мутнувся до жінки, торкнувся вустами, покритої кремом чи якимсь іншим чортовинням щоки, яка приторно пахла. А вуста її були вже напомаджені, так само густо і важко, тож цілувати їх не випадало. «Бувай!» – прохрипів я. «А сьогодні повертаюся пізно. Зачини за мною!» Треба було покинути власний дім. Треба було. Адже я по-справжньому в ньому задихався. Вивалився із під'їзду, на ходу виймаючи сигарети – в обличчя дихнуло морозиною свіжістю,